ועכשיו הגיע הזמן לפינה, ש... תציל את המצב. בשקל. שיר בשקל שיר בשקל שיר בשקל שיר בשקל זה שיר, שיר, שיר, שיר, שיר נורא מיוחד שתשמעו רק אצלנו <אח> והפעם בשיר בשקל מאזין שלח לנו שיר בשקל שוק מדובר בשיר ששלחו לנו, מי שלחו? וגם הפיקו לבד שי רזניק, גלעד גלסברג, מה אתה חשוב? ויוני משה, זה חשוב, כי הם עמדו ועשו את זה, וכל הכבוד, הם שלחו לנו את השיר, מדובר בשיר... תראו, היום הוציאו בולים לפרפר נחמד, שמענו. כן, וואלה, נכון, יש פרסמות בערוץ 23 שמראים שיצאה סדרה חדשה של בולים עם פינגי וכל ה... אם מישהו רוצה לדעת מה קורה בערוץ 23, בבקשה, יש פה אחד שיצפווה בערוץ. זה אני. כן. אני לא יכול לוותר, יש הלו מה עשו המאזינים? אני צריך לישון על זה, לא חשוב. אז זהו. אז אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שמעריצים את התוכנית, אנחנו בעצמנו אירחנו פה את דודו זר בהחלטת הקודמות. מתוך הפיקו שי, גלעד ויוני, בואו נתחיל לשמוע ברקע. סוף סוף אפשר להתחיל בחגיגה. את המיקס החדש, גרסת הדנס של פרפר נחמד. טרנס. טרנס. טרנס, סליחה, אני פשוט... גרסת הדיסקו המגניבה. עכשיו, השיר מתובל במשפטים, ועם הפתק שקיבלנו עם זה מדובר בקונוטציה אירוטית לפרפר נחמד. כלומר... אורגיה המונית בין הדמויות, הבובות, הדמויות האנושיות, הכל ביחד. הם פשוט גזרו משפטים I don't see you! I don't see you! I don't see you! Noli! Noli! Hi Noli! Are you able to help me now? I wasn't like this! I'm not going to do anything else! What do I want to do to you? Don't look at me! You're going to look at me! You're going to look at me! I'm not going to look at you! You're going to look at me!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 אה, זה חייתי מנהיגי! לה, זה חייתי מנהיגי! לי פתאום? אני אוריד לך את זה. זהו, איפי, איפי, איפי. תגיד לי, מה אתה מחכה? אוי, אורן, אורן, אתה מרגיש עכשיו? אורן, מתה Hello? Hello. Oh, my gosh. <laughs> oh. But... Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. לא דבר טוב. הכל מתוך הערכה והערצה ואהבה כמובן. ככה אתה רואה ומעריך ומעריץ מישהו. אנחנו זה מאזינים. זה המאזינים שלך. אנשים מוכשרים, אנשים מוכשרים. תשמע, שיר בשקל שיש החומה הזאת. יום גדול לפינה, יום גדול. יום עצוב מאוד לנו. תודה רבה. שוב לך.